опустивши міну ствол. Ягідка сьогодні вперше стояв заряджаючим. Катюші безперервно грали ліворуч і праворуч, десятки батарей били одночасно. Гоготів бог війни, заглушаючи собою все. Чахкаючи удари мінометів, лунки постріли сорока п'яток губилися в важкому позіханні фортечних гармат велетнів. Різнокаліберні численні голоси батарей незабаром з'єдналися в суцільний залізний гул. Гул, гул, гул. Бог війни, наче тільки зараз, за це повністю розгортав свої божественні сили, невтомно стрясаючи території двох сусідніх країн одразу. Через кілька хвилин понад полками Пішла на захід авіація. Здавалося, що літаки ідуть зовсім беззвучно, німими силуетами, виключивши всі свої мотори. Гул ескадрилей цілком перекривався гулом наземної артилерії. Лише громові вибухи фугасок по той бік річки раз у раз свідчили, що і на літаках б'ються чиїсь напружені серця, вони сон серцям наземних військ. Піхота, що лежала по берегах, підвелася на весь зріст оповита хмарами диму. По рештках зірваних мостів, по хитких фермах, що виглядали з води, на той бік, на той бік. Розвідники Козакова кинулися у плав. Вогнева буря почала відкочуватись, переносилась в німецькі тали. Черний викликали на провід говорив начальник артилерії. Виявляється, він весь час стежив з бойових порядків, які наслідки дає Чернишів метод швидкісної стрільби, вперше сьогодні застосованої масово. Зробивши деякі зауваження спеціального характеру, Арт поздоровив Черниша з успіхом бойового експерименту. Тим часом на узліцях заревли танки, і розметавши зелене гілля маскування, ринули з усіх кінців до річки. Гойдаючись попливли через поле понтони. Артилерія поступово замовкала, вогні вибухів усе річчеве порскували суцільно оброди диму, що затопив позиції противника. Стало чути істеричну клепанину оживаючих ворожих кулеметів та автоматичних гармат безсистемно розкиданих по висотах. — Весело зіграно, — гукав розшарілий сайда Чернишеві, — розкішно. Справді, з усіх арт-підготовок ця сьогоднішня, організована з таким блиском, була, мабуть, найрадісніша і якась уже, мов би, святкова. — Прекрасний, може, заключний акорд наших великих боїв, — думав Черниш, і, відкинувши, спадаючи на чоло, спітнілучу приму, подав команду в'ючитись. Танки, досягнувши в різних місцях берега, один за одним входили в воду, занурювались дедалі глибше. Сотні очей пристрасно стежили за цим гравічним переходом танків по дну чужої річки. «Коли зупиниться хоч на мить, мотори зелі водою», – тривожно пояснював Хомата Варишам. Але жоден не зупинився. Підіймаючи навколо себе сяйво розбризканих хвиль, машини вже впевнено видиралися на протилежний берег. Бачите, їхні овлиті ворожим розплавленим свинцем стали як срібні. Війська вирушали вперед. Все незабаром спустіло. Окопи, витерловані ліси, численні стоянки батарей. Хаєцький, сидячи вже в сідлі, давав останні вказівки безрабцевій йоні, якого залишив на вогневі у ролі своєрідного «Ліквідком». «Гляди на мені, не забудь виправити в них папера», повчав Хомаїв здового. «А все закінчиш? Тоді давняй нас по указках». Рішлося про порожняк тару, що лежала горою на вогневі. І яку треба було здати у боєпостачання, виправивши натомість відповідного папера, тобто розписку. В такий бурхливий, майже святковий день, коли наступаючі війська вже нестримно подалися вперед, Йоні зовсім не хотілося розлучатися з товаришами, зав'язнувши біля цих порожніх ящиків. Подумаєш, скарби, хто за них спитає? Кому вони потрібні в такий шарвару? Не таке війна списувала. Спиши це. Йона не приховував від старшини свого презирства до сружної тари. Махнути б на неї рукою, та тільки й діла. Однак хома непохитно стояв на своєму. Як то махнути рукою? Як то війна спише? Проти такої безгосподарності Волало все його нутро. Звичайно, в таку пору людям не до порожніх ящиків. Може, й справді, ніхто не звернув би уваги на те, що він залишив свою тару десь там на призволяще, а потім і зовсім забулось би перемололось. Де п'ють, мовляв, там і лють. Але Хома не хотів проливати ні краплі. Кепський то буде старше на йоно, коли він хоч цвях розбазарить в оцих іноземлях. Дома нам все згодиться. Я кину, та п'ятий, та десятий. Ото вже й ешелон маєш. Тисячі вагонів набереться. Зваж скільки сюди лісу пішло, та скільки теслярів працювало, щоб все це нам зготувати. Зваж нарешті скільки огурків завод знову пакує в цю тару, Годі вже пакувати, демократично заявив Бесарабець. Війна, он, кінчається. О, людино, вигукнув Хомадо, кірливо хитаючи головою. А Японія? Ти про неї забув? мовчки взявся шпурляти на віз ящики, зганяючи на них свою злість. Автомат бовтався йому на шиї. Скинь автомат, на час роботи дозволяю. Змилосердився подоляк, всідаючись зручніше в сідлі. Йона не прийняв малосердя. Хай той скидає, кому він важкий. А тобі ні. Мені рідна зброя ніколи не важка. Ова, ну тоді з тебе люди будуть. Свиснувши канчуком, хома помчав наздоганяти своїх. Розшукав їх уже за рікою, Серед маси різних підрозділів, які, перехопившись по тільки що наведеному понтону, на деякий час змішалися, злилися в одну величезну, збуджену, шумливу армаду. Розгорнувшись по всьому подвір'ю, війська лавами посувались на висоти. Залишений противником укріплений район шкірився раз у раз потрісканим бетоном, Взяє мертвими дірками амбразур. Сталеві ковпаки дотів порозліталися геть, потріскавшись під ударом, як крихкі дзвони. Поруйновані траншеї, потрощені бліндажі, безліч свіжих вирв, все тут ще дихало гарячим шалом недавньої канонади. Хомі пригадалися перші бої під румунськими дотами, і той пишний блакитний ранок, коли вони після великої громовиці сходили за Брянським на відвоєвану висоту. Тоді теж світ ширшав, просторішав на очах, як зараз. І така ж розлога тиша панувала навкруги, круги, і такі ж складні ворожі укріплення лягали до ніг. Одначе тоді Доти залишалися майже цілими, і їх уже після всього доводилось скорчувати землі вибухівкою. А тепер вони з першого удару потріскалися, потрощилися. Ой, це неспроста, думав Хаєцький, оглядаючи величезне руйновище. Те, чого в пашканях ще ніякий снаряд не брав, ниньки порепалось, мов той гарбуз. Міцніє гвардійська техніка, а гвардійці ще більше. Зараз глянеш, тієї гармати від землі не видно, а вона вже тигра б'є. Хома з любов'ю оглянув підрозділи, що підіймались косогором. Гармати, транспорти, кухні плуганились поміж піхотою. Як завжди буває при наступі, кількість вершників швидко зростала. Ад'ютанти старшини сіли на коней. Навіть гвадії майор Воронцов, якого звикли завжди бачити пішки, на цей раз уже був на коні. Значить, дорога передбачається далека, подумав Хаєцький, глянувши на майора. То був правдивий сигнал. Весь полк знав, що замполіт сідає на коня лише при далеких гарячих маршах. Черний роту все вище і вище По переритому воронками схилу Між густим плетемом роздовбаних траншей. Він знав, що незабаром зустріне десь тут Ясногорську І що на марші вони будуть разом Може день, може два, може й три. Йому хотілося, щоб той марш не кінчався ніколи. Ноги ступають прухко Тіло наснажене бадьорою силою. Веселий гомін стоїть навкруги. Очі бійців ще палають натхненням бою. Настрій великої окриленості обіймає війська. Все вище і вище. На одному з бетонних укріплень, що стовбурчиться в різнобич залізним рваним пруттям, стоїть група дівчат полкової санрути. Серед них Ясногорська, усміхнена, сяюча. Ось твої самоварники йдуть. Весело штовхнула шуру одна з дівчат, яку Хаєцький свого часу прозвав вертихвісткою. Вона й зараз вертілась, мов на голках, поблискуючи великими козачими шпорами, які були досить таки недоречні на її чобітках. Дивися, як чернешок уже впився в тебе очима. Дивися, він червоніє, о, вмерти можна. Черниш, наблизившись, подав Ясногорській руку, і вона легко сплигнула з бетонного узвища на землю. А я вас тут уже з півгодини виглядаю, відверто говорила Шура Євгенові, ступаючи поруч нього. Скільки тут сьогодні і народу проходить? Ти знаєш, мене теж це вразило. Таке багатолюддя. Подумати. Стільки було жертв, стільки втрат, а наближаємось до фінішу сильнішими, ніж стартували. Принаймні я не пам'ятаю, щоб у нашому хазяйстві було коли-небудь більше активних штиків, більше вогнової потужності, ніж зараз. Ворожі трупи, покручені, пошматовані на мотлах, лежали по всьому узгір'ю. Ясногорська щоразу хмурячись обминала їх. Убиті майже всі лежали головами до заходу, Ноги відкидавши на схід. «Тікали», – визначив Сагайда. «Не втекли». «Цікаво, хто вони?» – задумала Шура. «Може, серед них лежать саме ті, Що зачинали війну, Що під грім своїх барабанів Виходили в 41-му Крізь Брандербурзькі ворота на схід. Як вони тоді йшли?» З загребущими поглядами, з засуканими по ліхті рукавами, як різники. Тепер вони вгамувались. Тепер їм уже нічого не треба. Ось цей перемелений тип безперечно колись вважав себе створеним для панування над народами. Бубонів Сагайда недбало приступаючи кривавий клубок в посіченому офіцерському мундирі. Я думаю, що взагалі, сидячи десь у пухкому кріслі з цигарою в зубах, легко уявити себе господарем світу. Що тут такого? Взяти і кинути в м'ясорубку мільйон чи десять мільйонів простого народу. Хай гниють в окопах, хай конають в шпиталях, а мені що? Мені тепло, мені затишно, мені подай на тирільці світ. Чим ви гарантовані, що коли-небудь не вирене десь отака потвора, та не в президентське крісло, як засів свого часу Гітлер. «Не вийде», – категорично заперечив Черниш. Народи порозумнішали. Тепер вони не дозволять обдурити себе. Зійшли на гребінь висоти, і світ виступив із своїх попередніх берегів,